Afton. De ska förstås gott nytt år Och vi gör det med något blandade känslor. Hallå i Olsson Jag kollar innan, det är 255 Välkommen Hallå Ekvall Sitta upp där, Ja, Titta ut Och man ser, och så berättar han långt och... Jo, jag, jag lyssnade När ute gick i morse så lyssnade jag på Filip och Fredrik Ja, mm. jag har inte hört ja. Nej, men alltså snacka om Alltså, de är ju Otroligt duktiga på att Vad säger man? Jag göra en hund av en fjärd ja, ja. ja, det är de nu, nu pratar de om De börjar prata om Att ta Just det med julaften Och ta bort Karianka mm. Och så börjar de spinna vidare på det Och vem det skulle vara som skulle passa in i den Och så, så ja. en, Det skulle vara en ny tv-chef Och det ska vara pratar med Robert Aschberg, nah han han för det måste vara nyare liksom mm. uh, spelar ingen roll med det. menar så kom de fram till att det skulle vara han vad heter? han? Ja vad heter han? Johan Reng. Johan Reng jag ju precis. Och så börjar spinna vidare där och hur ja men skulle reagera och vad skulle vara värst att ta huset Kungahuset, att bortkada ja. och de höll, och många och kom in i bilden och det var liksom mm. en massa, eh, helt... var du där om Rikard Olsson för? No. Förra Ja, men mina? Vad var om då? Ja, men det var också där, absurt. Han jo, du började bara med TV4 och det här avtalet att TV4 försvann för många. Ja, men just det, ja. ja och så var de ska uppe sitta kvällen Richard Olsson. Han som leder det. Mm. Att han, var, han hade gått 60 weeks of hell när man gör såna här träningsprogram. Och det var alldeles för inkompatibelt med TV4 och uppe sitta kväll så han måste... Ja, och så spann de runt där, ja, ja. Som ja, det här, säkert halvtimme. Sidospår på <laughs> sidospår och variationer. <laughs> ja. Och säger någon någonting så har en den andra bara... Så bara, kan han fylla på med liksom egna ja. anekdoter ja, ja, och funderingar och tankar. Så de måste ju ha... Ja, från... Jag tror inte att det känns som att det är inövat heller. Nej, men till skillnad från oss tänkas så, så måste de ha något manus. <skratt> jag vet inte. Ja, kanske. Eller så, jag upplever att de är så nej. Jag, jag, jag tror att de, de kanske är på det stora hela avbryter varandra hela tiden också. Och kommer åter igen ja. i tråden. Men, men att, jag, jag tror ju att de har väl nått... Vi, vi tar upp det här med... Lite förberettare väl Ta några funderingar på att man lägger ner karanka på jurafton ja. ja, men just lite så tror jag Men jag har hört Alex och Sigge så här, de, de spelar in 4-5 timmar och Sen klipper de ner och håller på Ja, ja men det, det känns ju mer Resergerat Än, än vad ja. Fast Alex och Sigge var väldigt vägtsam Ja, det är samma Men för du inte ta dem motstånd som Ekva <laughs> Imponerande att du har försökt lyssna på Ja, jag kom på en liten grej här. Eh, vignetten som vi hörde som spelades. Senast. Ja, som spelas i, till den här podden. Ja, eh, Ja, du får höra vad det blev för någonting. Till den här som, som vi pratar om nu? Ja, som vi pratar just. just ja, alltså okay. ja. ja, Ja. Jag tänkte bara som ett litet roligt tema. Ja, det jag som väljer bokstav. Jag tror att jag håller Jag har inte koll, ja. jag säger fem. 2, 3, 4, 5. Då har vi R. Oj, oj, oj. Hur skulle det gå? Mm. Och som vanligt, väldigt svårt. Truskigt lätt. <laughs> Nej, så. Nästan så att jag tänkte jag förslå... Förslåningen vi hade... <coughs> vad hade vi då? Då hade vi V, då Per var med. Mm. Då du började ta ord som var... Nej, här Q. Det var Q, kanske. Ica-quantum Ica Jo, men sen var det nästan Det var Q ingick Q-lux-klap <laughs> Då Q ingick i, Eller bokstavligen ja. in ingår i Ja Ja Det blir en bra omgång Det blir spännande Ska börja? Ja Jag börjar med rotmos Ja, Ni tänkte jag på Ja Rotmos och korv Julkorv Ja, precis Man köper en sån här Korv Ja, en sån här plast <laughs> Ja, precis Ja det är gott Jag gjorde faktiskt Fläsklägg vet jag inte Nej, jag vet, jag vet inte att man om jag provar det Men har du, har du gjort Kör du pulver då, eller? Nej, jag har inte kört så mycket Mammar gör det någon gång Jag köper aldrig här Nej. Men jag tycker det är gott Jag brukar Jag brukar göra ibland Eget Eget rotmost ja Starkt Man kokar kålrot och potatis Det är gott, hemgjort Jo, men sen så pressar man mm. Men kålroten är ju så mycket det är så mycket hårdare så att det blir sista jag gjorde så det fastnar ju så mycket inne i pressen så egentligen så börjar ju koka kanske kokt mm. lite längre mm. Okej. Okay. rökmaskin Det är underskattat väldigt underskattat Hade ni någon som var redan? Nej, men vi, däremot så hade vi när vi spelade eh, jo men vi spelade förband till det var Mode Wings som hade ordnat det var en Modos ja. supporterklubb På parken Och så var Jerry Williams Och spelade, så var det tre stycken förband Jag tror att mm. det var då Där hade man rökmaskiner. Är det via konserter Eller var det disk Jo men det var det väl både och tror jag I alla fall den gången så alltså, spelade vi Och då var Per inte med, då låg han i lumpen och så Så vi körde, Anneli körde basen på Jaha Okay. på, på keyboard vilket hon gjorde i vanliga fall också så att <laughs> <Gör det? laughs> Ja så är, man kan säga att vi var ett band med två basister egentligen. Men kör inte i, de körde Tony Kiss, hon körde både. Hon körde både, spelar ju liksom både, både basslingan och melodislingan. Joda. <laughs> <det>? Ja ja. <laughs> alltså, Okej, okay. det visste inte jag. Jag trodde hon bara körde melodi. <laughs> nej, nej nej Och då var det jag tyckte nej, men det blir konstigt vi har ju som två basister. Ja. Spelar de exakt lika då? Nej, de spelar liksom <laughs> olika. Men, att, men varför skulle du spela, varför skulle du spela, spela melodin? Men du kan lägga på några stråk eller något som matta som fyller ut. Men ja. Nej, det var liksom en strutt hela tiden. Aha. Men det var kanske det som gav, gav sound. Ja, jo, i alla fall då, då spelade, jag tror det var J.O. som spelade. Ja, som också spelade där, på, på Parken för till Williams. Och jag kommer ihåg att vi hade... Och jag har en inspelning på det och säger innan, att Backa igen i den närmaste scen för att det kommer att smälla till lite igen. Det var ingen rökmaskin men det var som en rökbomb. Så, så, ja. <hullshuman> Coolt. Ja, nu måste jag slänga ner X-hunt lappar hundradappar. mycket på en tid. Ja. Mm? Okej, okay. nummer nio. Royal Roger. Men vet du vi tänka tänkt på då? tänker på... Det finns ett amerikanskt företag som heter, eller heter Royal Roger. Roy och Roger. Jo, jag är macket. Nej, ja, men det är inte de jag tänkte. Nej, är det in, inget företag? Nej, jag tänker på den här toppduon i Örnsviks FF. Roy Westin och Roger Walker. Men, men, Roy och Ro Roger har ett hattrick i ihop. <laughs> jag behöver inte säga vem som har, vem som har <laughs> kommit på den. <laughs> Nej. Det är väl han, va? Det behöver vara Peter ta Ja. Jag skulle tro det. <laughs> Det kanske var efter du flyttade Ja, va? Ja, jo, det var efter för... UFF fanns inte din tid. Nej. Jo, jo, det gjorde nog. Ja, det kanske började då. Men att... Äh, <coughs> ja, men han har ju, han har fått ett, ett... Roy har väl få, har fått ett avsnitt. Ja. Eller uppkallad efter. <laughs> Roy Proventia tia. Ja, precis. <laughs> Roy ska prova tia. Vi jobbar på på Hägglunds. Då, då spelade han i, i KB 65. Ja, jag tror jag gick till UFF sen. Roger. Men... Nej, eller var det var Roger Boström. Ja, det var någon av dem. Nej, ja, men Ronny Walker då. Ja, men då han spelade i tid. Det var det är det det FF eller mm FF? -hmm. En av de första som kom. Så här, de importerade ju män mm -hmm. det tag. 80-talet. är FF? Nej, det var nog i FF. Ja, ja, tror jag. Och då då kommer Roger Walker. Och då kommer jag ihåg att ja, han var ju svart. Det var lite ovanligt här. Och så kom mm -hmm. dit och så var en lite kung Engelsman som var proffs Så två-tre stycken Vad så... han spelar i ja, ja, men... I lägre division ja. i England Max är... Annars skulle man aldrig komma till så en sån liten skitklubb. Ja. Men det var Roger Walker som tog mycket om honom, så... Eller i ja. Roy Rogen och Roger har ett här <laughs> Det kan också vara jag blandar ihop Roger Boström var en kille som hette mm. Som spelade Aners och Som spelade AIK lite igen också Han spelade gick tillbaka till UFF Så kan det vara de två som mm. var... Jag minns bara att, att I UFF så var väl Jens Hultman Var en bra bakte. Ja han är Tror jag. Det är en gamla klasskompis till Tompa mm. Mm, I mellanståret mm. Han är kompis med Blom också mm. Jens Hultman Ja mm. mm. Det var, det var alltså, just det Då tar vi nian ja Reggae, och så tänker mest på på Ricky Sorsas med livfattvara låt i slagfestivalen Reggae och Kayn, en finska ja, just. Den var ju även med på äh, i, vad hette det? Vad hette första Glenn Killing? Men serien Imaneersen Nej är Imaneersen mm. Nile City Nile City, ja precis ja. Och då är han och, och då är ju Percy och pratar med Keke och, Keke och Jarmo ja. Från Finstis Finlandia Design ja. Och då spelar de reggae och kej med Vicky Solsang <laughs> I bakgrunden <laughs> Tack Små. Mm. Här Åtta min åtta är bandet Rockarmöllan. Okej, jag har aldrig hört honom alltså. Jag hade en, en låt på jag spela, som jag hade på, på ett brandband som jag spelade in. Och låten heter Kvalm 78. Jaha. Uh -huh. Den var på på, på, på, på ramen där. Om man undrar över tidning jag hette verkligen Kvalm. För jag, jag skrev, det var ju viktigt man, uh -huh. man skrev det på, på kassetten. Uh -huh. Och jag säger den hette ju så. Det var, det var, det är också lite, lite skonsk. Och ja, det här är inte mycket. Det kommer. Att den börjar så här. Omslaget var det en, en kille som ligger slagen på en parkbänk. Mm och miljon ja, på miljonprogram och så står det skrivet på ena vägen Vad ska du ta vägen? Så man kan tänka att det är lite politiskt Snart drar vi igång med lite skånsk Ah, till reggae så Lite dagval, fast mera mera skånsk Och så med underbara Mikael Wierast. Mm. Mm. Fortsätt lite på poptem. Rymdimperiet. Också lite skånskt. Visst var det en stry med dig? Han var skåning. Stry var med och, Men det är väl precis som, som att Jocka Ono förstörde Beatles så förstörde det stry. Ebba Just det, han var med på Slutet på Ebba också Han var med på, på sista plattor jag, jag minns, jag tyckte det var så konstigt När de gick ut med ett Ett, ett telegram Och det stod i tidningarna Ja men nu kampen är slut 1, 2, 3, 4 Ja, 1, 2, 3, 4 Och så stod det ja, men Tåström, Gurra, Fjodor Och Stry Och det var som att, na, vänta Ja, han var ju med i på sista ja. plattan för det hade det fattar man liksom inte riktigt nej. och så stod han med där ja, och det känns okej. nej det där är ju, det där känns inte bra stryterå i ja, det men i Ry rymden eh, de hade väl eh, vad heter den singeln? Vad flicka vad ja, fick du ha vad pojkar vill ha vad pojkar vill ha explosioner vad heter det? Vad pojkar vill ha? Ja, jag tror det. Ja. Och det har slagit mig på, på senare år att... Ja, men det är ju som en Springsteen-låt. Mm. Det, det, det tänkte inte jag på då. Nej, inte jag. Det. Det, det är ju jättemycket Springsteen. <laughs> 30 <år efter. laughs> Nej, men det är sant. Jag kan ihåg att Bagel köpte den. Han var ju Springsteen-fan redan då. Mm. Jo, men sen hade de ju... Gjorde med en maxi-singel under rymne namn. Med... Alltid attack. Och det är fortfarande rymdintervallet. Ja, det heter de då. Och det var ju den vi körde. Alltid attack den låt. låten. Nu körde vi med kabelkabel. -kabel. Och då har vi också berättat, när vi var med på rockfordon så började den räkna från tid plats. Mm. Ja, just. Och, och, och så eh, lärde jag oss, och gick, ska, vad kör vi? Vi, vi körde alltid nu." Mm. Ja, nu på priset. Och sen ja, framgick det att vi var ens på någon tid bästa det kan nog vara en bland, bland mina Bland mina eh, Inte värsta ögonblick Men konstigaste upplevelser Du var helt säker <laughs> Kände ja, du att det blåser de andra? Ja, jo men det var ju och, I Ö i, i, och sen så skrev det att ja, men det kanske proffsigaste upptränandet Var av ja. var på bild Och så jag menar, bestod av Bara gamla råkfogonvinnare ja, Okej okay. Ett av mina Tio konstigaste upplevelser i alla fall Ja, jag fattar. Mm. Okej, nummer sju. Rom. Eller Rom. I regnet. Varför ja. föredrar du Rom eller Rom? Vad var det Rom? Rom. Mm. Ja, jag var där tycker inte det Ja, det var det. Men det är kul. Var det vi gjorde. Gick... Jag tror i vi, regnet. vi gick tre mil på två dagar. Ja. Och ändå kändes det som att nej, men det var. Vi gick inte så mycket, men det var otroligt mycket att se. Det finns mycket gamla saker. Där. Ja, men det var ju bara. Alltså, Kom någonting spanska trappan? Jag undrar Jag har gått till med, med taxi. Och så har du ju eh, Fontänen där. Mm. Elisabeth. Jag inte, <trycklig> <trycklig> <trycklig> Nej, eh, Anita Ekberg. inte ägbert. Lite äggtal, eller Rom. Det Rom, Mörk eller ljus Mörk. Rom på kvällen. Mm. Rom och kåd. Då är det ljus. Ja. Eller jag, jag, vi, vi drack, jag drack faktiskt rom här på julafton. Gjorde en äggtåd ah. i ja. det. Ja, ljusrom rom. Det skulle vara mörkt för att jag hade bara en bekard. Vad är det för Det är ägggula och mjölk. Och så vispar det vi ihop. Och så är socker. Och så rom. gott. Ja, ju men det blir. Är varmt? Varmt ja. Ja, okay. Det är som, en, det är som en, en variant av Irish Coffee. Mm. Alltså jag det här är mer som, ja, men som en efterrätt. Ja. Okay. Hot. Och en, en jul gjorde det faktiskt med med också. det hade ingen rom. Men det var så otroligt sött. Ja. Med sockret. Mm. Nummer. Det är du. Vilket nummer nu är sjuan. Ja Vad här nämns nämnts förut i, i podden? Rospeggarna Ja Favorit äh, Speedway Men det fanns ju även ett, ett Om det var dansband Eller om det var ett dragspel Fjolgäng som hette Rospigarna på 70-talet mm -hmm. Som var på Svenstoppen Minns jag, Rospeggarna Eller, Det kanske var mer med, med Bröderna Lindqvist Rospeggarna Är det ditt favorit äh, Speedway lag? Rospiglarna Jag kommer inte ihåg Vi får backa och, och, och lyssna ja. på, på Speedway Mitt är ju njudungarna Vad mm. kommer de Jag vet inte, men det är otroligt bra då. Njudung Njudungarna, jag vet inte ens vad det är <laughs> <laughs> Är det fåglar eller? <laughs> nej nej det blir... Ja. Någon sån här nå, eh, Vattenfåg Njudungarna Vargarna njudungarna 43, 52 Rospigarna. var det där Anders Mischa Ni kommer med Rospigarna. var från roslagen Ja, där. ja jag vet fan ja. Vi lämnar det. Jag, jag, jag kommer att tänka på en annan grej, bara helt random Sådär <clears throat> Också en koppling till eh... vår första gången vi hade podden När vi var i Liverpool mm. Vi på Arlanda jag, jag, jag, jag såg när Björn Borg i filmen Ja, ja och då sa ju han som spelade Ben Krive och då kom jag, Men just det här sa ju du att Ben Krive hade sagt mm. Jag tänder en cigarr Och hoppas att det är en segercigarr ja. Och det sa ju han på filmen också Ja, jag, jag tror det Och så sa han ju Ta en rak nu Björn Den kan du Den kan <laughs> du <Den kan bli. laughs> <plötsligt med> <laughs> ta, ta en rak backhand Den kan vi. <laughs> nej, men Det den ju. Den var inte med i alla fall, han sa det men, Nej, okej. Jag har det. Jag har inte det, där, jag är det inte på filmen i alla fall, men jag minns att han sa det. Ja, ja just det Men du har sett filmen, va? Ja, ett par år sedan på bio. Men vad tyckte du? Jag... Jo, jag tyckte att den var. Jo, Jag, jag tyckte att den var bra, klar och Men Vad tyckte du om Sörre Den såg lite konstig ut, va? Och de hade krippt ganska bra. Och på den backen så alltså, att var... back såg bra ut. Men, ja, ja. men att eh, vad tänkte jag. Jo, kunde du eh, under den matchen, du kunde ju se siffrorna och allting. Va? Så du visste. Vilken de mot. I finalen. Så... Nej, I finalen då. If där, eh, 80... ja, ja, vad fan var det? 1-6. Ett... Mm. 7, 5, 6, 3, 6, 7, 6, Eller 75 kanske 75, 5, ja kan, Något av dem, av dem. Men kunde du, i, i, när han förlorade sig ett Nej, inte sett sättssiffrorna, jag vet bara att det blev 3, 1 Men så 7, Så jämnt? Nej, jag vet inte Nej, men för, för den minns jag att Den satt jag och på Och det var som Nej men det är en konstig känsla Innebord men ja. oj, men, alltså, han... Han in. ja, men han han ska ju men han ska ju vinna. Han Sen åkte du ut. Åkte inte var på midsommarafton tror jag. Sen åkte jag ut till Trysunda. Ja Johan Malmö och Jörnedalbeck ja i båt kan Ja. Mm. Eller min sexa då? Ja. Då säger jag Ring Starr Richard Starkey Ja. Mannen den korta starren i Beatles. Ja. Och han var väl äldst kanske också. Ja, var, Han var född 40 i alla fall. Och det var väl John Lennon också fast Ja, även var född 40. McCartney född 42 och George född 43. Och då lyssnar på Elton boken. Elton boken. Mm. Och då är ju, han en kompis med Ringo Starr så de progammade ett tag och festade ihop och så. Mm -hmm. Det kommer jag inte ihåg Men Det är Thomas Bollmö som läser upp ja. Lite konstigt när, just när det är Tintin som, som, som, som pratar Jag vet inte Jag vet inte Amaringo, ja det är en är en bra, bra tummis Fint, fint, fint. Mm, Verkligen Nummer sex, raggare oh. De fanns det mycket av Raggare, raggare Raggare is a bunch Vilka var det? De, de hade också plats här Jag ser mer Nej, Rude Kids. Aha. Med sångaren mm. Böna. Är det sämre? Okej, Rude Ja. Ah, jag hade inte så mycket med på dem. Nej. Sen tar vi nummer fem. Då är det... Räkmacka. Oh. Och då kan man ju ta bokstavligt och bildligt. Som eh, såg matchen igår eh, Finland-USA Nej. I hockey Finland var med 1-0. Uh -huh. Och passningen fram till han som gjorde mål, det var ju som en räkmackan, Titta åt ett, ett håll och så. Det var nästan uh -huh. en bande grej Titta åt ett, ett håll och så spelar uh -huh. han precis in i slottet. Och så drog han. Ah, Men räkmakan räkmacka det, ja. det? Det är bland mina favoriter Mycket maj ja det får inte bit för mycket. Nej. Uh -huh. Men det, ska, det finns ett ställe i Göteborg Fäskig eh, körp Nej, inte Fäskig körp ett, ett hotell Som ligger inte så långt ifrån Liseberg Där, uppe på Ydras restaurang där ska man köpa en räkmacka Där alla mm. säger att det är Räkmacken hos räkmacka Ja, räkmacken hos räkmacka Lyckas stort med pizza mm. Nej, inte riktigt men, men, Så här... brukar man ju säga att man glider in på en räkmacka Det har gått på räkmacka Att man har flytt ja, ja. ja jag, jag brukar säga att man glider in på en rek -marked. Jag har bott, jag är bott läng längre i Stockholm och det har ja, Som möjligt. Bland tre då där. <laughs> tre. <laughs> Eller som, som, vad heter det? Tommy Annika. Har en sån konstig dialekt. Tommy. Ja, det är förstås. Ja, han, han pratar med något, något, lite med, med sån här, Carl Bildt är. Jaså, yes. okej. Okay. Almstad. Jo, morsan, morsan är väl skånska Och så är farsan pratar väl stockholmska ja. Annika hon pratar väl Men mm. vanligt sådär Och så Tommy han är ju väl nog småländskt Väldigt konstig Fratefisk oss Usam kurak, och som kara Och inte ussa kussa Som den där idioten Tommy sa Av mm. Peter Apiken mm. Vad hade du för Vilket äh. var Det du var femman då säger jag femman. Rolling Stones. Ja. Jag tänkte tänkte på det. Har du sett dem någon gång? Ja. Par gånger. Mm. Jag har bara sett dem en gång. Det kan vara femton eller inte där. Ja. ja just det, det var på till 2. Mm. Och det var ju jättebra i på andra sidan. Vad sen då? Det som var så fascinerande var just att när man ser de här det skulle kunna vara 67 för alla var så tunna. Ja. Det tunna filurer. Om du såg i stor så. Jo, det var det lite större. Och så är det som 70. Ja, kanske 76. Mm. Fjärde plats. Ja. Rusdrycker. Ja. Är också... <laughs> <laughs> det är också... Ja, du också någonting det Ja, jag var inne på den svängen, men ja. Mm. Ja, ja du sträcker i alldeles lag. Ibland är det, är det trevligt, ibland så är det. Nej, nah, inte, så, inte så intressant. Nej. Men ja, du sträcker ja. Jag tar nummer fyra, ratatag. Mm. Det, hör, det hörde jag på när du pratade på filmen Fredrik just om eh, Maluskocka och ratatag. Och, och eh, hunden. Nej, Lucky Lux. Mm. Det var väl därför att ta en namn, antar jag. Ja, kan det kan vara så. Eller var tvärtom, tror jag. Mm. Eller ett, ett häftigt namn. Rattatall. Lucky Lux. gillar du? Köpte du plattor Första rattatallplattor ja. man köpte. Ögon av is. eller kanske andra. Jackie, Jackie köpte det nog. Det var 82-83. Ja. Och så för på musik. <går> mm. Men sen, sen hade vi, sen fick det med till första det är som det är med doktorn kärleken med medicusamågor ja. med, ögon ögon av is den var den det var det till. För du som gillade lustans det var ja. ju, det var ju lite grann att ja, det jag, mm. För varje dag heter första singen, tror jag. För varje dag. Tänk Lucky Luke. Mannen som drar snabbare så det är ingen skugga. <laughs> drar. Mm. Ja, ska vi ta, ta en kopparpaus här. Ja, bra. Prispalsplats. Ja, nummer tre. Rumsvarma. <laughs> Det är kanske lite internt ja, det, du, du får förklara Det jag är vä som... väldigt internt Nej det vill jag inte säga Men rumsvarma Det, det är ju att Pär Han är alltid Pär Sandsson Han har ju alltid en typ Jag, jag, jag, har, jag med, ett, ett sexpack Typ stående mm. på rummet mm. Och just att det är Han förklarade någon gång Att om det, det är bättre smak ja, I rumsvarma Det ska inte vara så kallt. Nej det är ett bra uttryck Rumsvarm, ja Rumsvarm, mycket bra Men jag håller inte med att det är så gott Men nöden kräver ingen djungel som ja. säga. Varken rumsvärme eller kylda <laughs> du, du är mer kräsande ja. Rumsvarmsidor, du skulle känna ja, Det ska funka, det är som rumsvarm Varmläsk, gå in ja. Men jag läser någonstans på om man ska vattna speciella blommor så ska det, vara, ändå ska det vara rumsvampvatten. Ja. Det ska inte vara kallt. Säger det kallt. Eh, Tredje plats. Och då har ju lite med rumsvamp att göra. Jag säger eh, repeban. <laughs> ja, just det. Dels bandet, om jag tänker framförallt på, ja. på eh, gatan. Reperban. Och jag vet inte vem jag pratade med om just den gatan, att det är helt otroligt att det, att det fortfarande ser ut där som det gör, ja. 2020. Om det är som K, något K-märkt. Ja, ja. ja men det är lite som Amsterdam. Vad var det där? Red Light District. Ja. Ja. ja, men det är liksom också att det finns kvar för lite Om ja, du, du vet, där vi brukar bo på på och eh... Å. Oh. Ja, och O och o, på, på andra sidan, om du går upp Delga, där har du precis som i Red Light, där har du som en mur som man går igenom. Jag där. Ja. Mm. Jag tror att jag. Jag tror. <går> jag tror jag har gått där. Ja, också. Men jag tror att jag. Har... Eller bara gick in och gick ut. Ja, men dagtid. Det händer inte så mycket då. Ja, det händer väl alltid på sådana ställen. Ja, men inte, inte så att jag såg någonting. Nej. Ja du... Jag har ju gått igenom det alltså, första året vi var där. Men det var kanske liksom klockan elva på söndagen. Det var när du gjorde och det med nu du som tog graven, tog lite egen och så viftade med fingrarna. Ja. Du tog saken i egna händer så att ja. kan man mm. Nej, men vi ska ju dit igen nu. Det kanske vi har sagt. Men det är två, så att säga igen. Ja, det är i år. I år ska du dit. Den dynamiska duon går dit och dricker rumsvarma. Ja. Men det blir en, mer fylling. Jo, det blir någon fylling. Men det blir en singel rum så att det blir Hansruka du och. Ja. Du och ligga och, och suga på en rum så andra kommer att och fiffa. Ja. din två. Rascals. Rascals. Mm. Bandet alltså. Nej. Little rasc De här uh, busungarna som fanns på morgon-tv förut. Heter de Raskles? Ja, vad var det? Tec ja, det nej, nej, det var jag de de här Det jättegammal 40 Rascals. Heter de rascals? Ja, engelska Busungen eller sånt där heter på svenska ja. De var riktigt busiga Men sen är det ju också Bandit. En grupp Som jag inte har riktigt koll på the Så säger du the, the Young Rascals heter de först Ja uh, Med lite soul pop, pop. Tycker de var roliga, rascals? Jag kommer inte ihåg, det. var ju så mycket andra som stanns ganska kalla över med ja, slangbällande bakfickan. Oh, då var det. Mm. Eh, andra plats. Ja. Där har jag med tanke på, vi pratade om förra programmet, om Hass Tage. Då har jag Ruskbrick. Ja, Knorr. Knorrhane. Knorrhane. Och vem var vem där egentligen? Ruskbrick. Rustbryck känns som att det var Hasse. Ja. Knorlhanen var nog. Nu, nu var det ifrån de, var de med från dig? Då var Pippi någonstans. Nej. De var med i Saltkroken, ja mm. Då var de väl två typ inbrottstjuvar eller två banditer? Ja, just det. Rustbryck och knorrhane. <laughs> Ja, du, du tänker på då Hasse Alfred som var med i Pippi på Rymmen. Ja, jag vet inte vad jag tänker på det. De ja. flyter ihop allting. Men där var han Hasse som var en luffare ja. Och så hade han den här Han sålde det här fantastiska Konrads kalasklister. Ja, det. Man kunde sätta på Jag för mig att det var Filmat så att man kunde Man kunde se De tog klister på skorna så kunde de gå på väggarna <laughs> det är Plus också att, att de tankade väl Någon bil Med Konrads kalasklister Bil utan djur allting Så att den åkte Oj. Det var fint att träffa den en kameran Har du, jag har sett två gamla Hass och Tage-filmer nu Äppelkriget och äh, Att gör en brygga mm. De ligger på SVT Play Jag såg att Äppelkriget låg, och den ska jag. se För den tror jag inte jag har sett i sin helhet Eller jag har gjort det Att gör ja. en brygga är, är, är ju fantastiskt roligt ja, um... Tommy Donaldson, han hade en jätte jätteliten roll i den andra också, i Äppelkriget. Mm. Men Hasse som är riktigt bra i Anja och en brug. Han är ju herr Garbo. Garbo, ja. <laughs> Skitsur. <hör> ja, men det var det, det, var det trevligt att prata om att han var föregången till Hasse Ja, just det. Det, ja, det kanske du som var. Men jag, jag känner igen det bästa. Men det var rätt roligt att se. Och så är ju Monica Sjötlen är väldigt bra, tycker jag. Men det finns ju en scen där som är... Och den minns jag att... Vår lyssnare Tompa tyckte också att jag så kul. Vi hyrde den någon gång på 80-talet. Man kunde hyra en mm. moviebox. Och tog att han gör en brygga. Och jag tror att det känns som att det här är berättat förut på poddet, Men att... Det är en scen då... Hassan Frötsson... Nej, Tage Danielsson ska kasta ut en... En, en Lee-boy. Mm. Och så är någon vajer som hänger från... Som, som hänger ifrån seglet. Mm. När slänger så fastnar han precis i vajen så istället för att slänga rakt ut så åker ju nära libojen. Helt snett. Ja. Jag vet nu hur, hur många vi spår där fram och tillbaka. Ja, det var ju hur många grejer som helst. Så där slapstick ja. på den där båten Jo men då han var han här. menar taget var väl en, en, en sån han, Jo ja, men han, han fick ju sprykla till jo, han, fick han sa ju inte en mening Nej han fick bomma i huvudet då mm. Lite grann som föregången till den Roger Rogers, den grå mannen mm. Den bruna mannen Det var en av mina bröder, Eriksson mm. Som eh, Han var med i ett helt avsnitt mm. Han, han kom smygande in och så var de som öppnade dörren och såg liksom hamnade hamnan bakom dörren och fick dörren på sig. De, de såg han inte någonting och helt plötsligt hamnade i en om av en konstig anledning. Mm. En grå man, försiktig man. Lite så, mm. lite så mm. var, var taget, tycker jag. Men de var bra. Äppelkriget, jag kollar lite på den. Han som spelar huvudrollen där det är en ung kille. Eller huvudrollen mm. en av huvudrollen. Det ser ut som morsgrisen. Det stämma att det är samma person. Det kanske är, det kan stämma, det är no, någonstans i Sverige? Det, någon i Sverige. Nä, det kanske. Ja, Jag slog upp honom, kollade vem det var. Då såg jag att han var pappa till den där Maria Bonnevi. Jag känner ju namnet. Men... Det är hon som är, hon var ihop med Persbrandt i många år. Mm -hmm. Skådespelerska. Så nu är hon ihop med Skavlan. Skavlan. Mm -hmm. Så han var pappa till henne. Eller... Det kan säkert vara det. var. ut som hon det kan man googla upp så blev man ihop med Monica Sättlen. Apropos se grejer på Jo, man ska se Apple eh, ska se för där fick det, det var ju eh, Evert och Astrid ja, uh -huh, ja. Och de sa det på Hasselhagen alltså, filmen där att Engelmark Mark skrevs till den filmen. Ja, det var ju ett beställningsverk. Jag trodde det var mycket äldre. Ja, tror det också. Men det kom ju jag tror med med ja. med Sven Bertils så att jag trodde att det var han, men det var ju pappa Evel. Jo, apropå se grejer på SVT Play så har jag återupptagen nu och sett... Punk? Nej. Det <laughs> var därför jag var lite sen idag. Eller dels har jag gått i morse med sin käka frukost och så, så såg jag på ett avsnitt, gjorde jag även igår kväll, ett avsnitt av eh, Leif och Billy. Yes. Jo, men jag har sett de fyra första. Och det det kommer inte <laughs> idag också. Den, Aha, den, den har ja, ja. <laughs> ja, det har jag inte sett. Jag det det var... Men farsan var farsan... ju... Ja, just det, var farsan ett avsnitt som man kom och hälsade på. <laughs> och så var det att han blev ihop med någon tjej där. Ett avsnitt, Leif. Ja, jag har sett de här två sistone nu jag har sett, sett alldeles nyss. Och sen var det ett tag sedan jag såg jävla... Ja. Ja, jag har inte sett de två sist Men jävla fin kommentarerna han har om, om Billy... Brorsan. Men Som verkar vara den smarta då. <laughs> jo, dra in, dra in magen. Din jävla tjockis. Det... Mm. Så kommer farsan <laughs> Och, och du säger farsan, till, <laughs> säger farsan till, till Leif också. Dra in magen. Mm. Nummer ett! Spännande. Är det jag? Ja, du vet det redan. Kandisa. Nej. Röjtjur ut. Röjtjur <laughs> ut. Ja, det tyckte jag hörde gång Ja, nu är det rödtjud på gång Mm Rödtjud Sedan bra natten bra Jag trodde jag hörde det sedan Pers Nej Femtårsfest Då det var Jo, då Det var en kille En kille man som är i avsnitt 91 Jon Som frågar Han frågar Roger tror jag var var röjtjutet rö fanns någonting Eller fanns någonstans Ja. Det är bra mm. fortsätter plats Roland Det var torrt på tallen Ja just det. Ja, det Lite harmynt mm. Ja men han, han var ju jättebra där Men sen har det blivit som liksom en Men nu till och med När det pantaburkar Och, och och så ut på turné med, med Roland så. Ja nej det Det blir för mycket men då han var med sådär Då var det bra ja, Fantastiskt bra ja, Välkommen, det lite, lite stökigt här Det är så jävla sorg Utan tryck upp Visst är han som sätter upp hans och hennes Hans och hennes Och så beslutades att de skrapa bort Ja, det. ja det, det, det är bra gjort Vilka är vackrast? Vi, vilka är bäst? Tallin 98 gänget och, och... <laughs> Jonas Rind Allt ja, är alltid bra nästan Men att ja, men Han dansar med en herra Han bjuder upp Nej, är det han? Han upp henne och så, så, så. Det, det, det är kanske det bästa kommentar på hela filmen Då säger han in i kameran Efter att man dansar Dansar i och I tio sekunder sen säger han i kameran ja, det känns som att det kanske blir vi två här Ja. Ja, det Man sitter i bussen och pratar med någon Någon som, någon som sitter framför Man ser bara Roland och... Ja, hur blev det? Hur blev det med, med när det mörker det? Alltså, blev det ingenting? Ja, det här var ändå kul att få se, se Tallinn Vart var du skulle åka någonstans, Roland? Ja. Eh, Tallinn Ja, men jag tyckte så sa Thailand. Nej, men du hade du inte behövt tagit de här sprutorna. Åh, den är spännande! Du ser man tre, tre röda märken bak på skinkan Åh, oh, den spännande! Man, <laughs> man det tagit det <laughs> många är tagit med ett hårt hårt hårt där på. Det finns på hårt Jag tror att det hårt på hårt hårt hårt hårt men, jo, men uh, undrar om det finns det här, det fanns ju med bonusmaterial Danny, som, där ni som... Ja, den inte jag ser Har det inte det? bonusmaterial? Men har, det inte du inte DVD? Nej, Nej, kanske inte. Ja, men det måste finnas på Youtube annars, för det finns ett bonusmaterial typ med scener som inte var med. Jaha. Det gillar Ben och Gunnar också. De två är Du Det var ju två till, va? Fyra små filmer. ja. Det var de Gunnar Bolin. Alltså. Ja, men just det. Den var inte så roligt. Mm. Sen, det var någon, någon i Skåne, någon som jobbade på några kremator. Ja, men det var ju Fyra Nyhansra Brun. Alltså. Ja, Okej, okay. det var olika. Men eh, Ben och Gunnar och sådant där är otroligt. Ben och Gunnar. För det, det var ju, det var väl som en... Det är ju ren ja. i Patsisch. Ja, just det. <laughs> Skitsmått har möteshallen de, de är på någon på den fake orgasmen de sitter på det i New York. som inte kommer ihåg vad det heter nu mera nej men det är säkert Ja nej men är podden vad säger jag? Var det bättre än att äta söm på den podden. Vi får se vi får se Tack och nu, nu, nu. tack och hej, hej.